L’Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. No, no, no. No, no, no. Molt bona tarda, Salutacions a tothom. Són les cinc i 5 minuts de la tarda d'aquest diumenge 13 d’octubre del 2019 i sí, sona la sintonia de l'Orquestra Simfònica Nacional danesa amb aquesta interpretació del de bo, el dolent i el lleig de Nio Morricone Això vol dir que comença l'eco de la vall mm -hmm. És la sintonia que ens serveix d'indicador per recordar-vos que eh, s'emet aquest programa setmanal a Ràdio Les Planes que comença una nova edició del magàzin ecologista de la Vall d'Hostoles. Gràcies per sintonitzar la ràdio municipal de les Planes d'Hostoles. Ja sigui per la FM al 107.7 de l'FM o per internet a radiolesplanes.com. Comencem una nova edició directament amb el so de la setmana. Un só so que si viviu a la Vall d'Hostoles, sabreu que difícilment s'ha pogut gravar aquesta setmana perquè no ha plogut pas. Aquest és un enregistrament que vaig fer a l'agost d'aquest estiu. I per tant, seguim esperant les pluges de la tardor que sí que en, en van a haver-hi al setembre, poquetes, però les pluges que habitualment hi ha l'octubre doncs estan trigant una mica i s'estan fent de, de pregar i de demanar. Allà em s'invoquem si eh, els núvols de la pluja amb, amb aquest àudio que, que acabem de posar i, i així comencem sempre l'edició de l'eco de la vall amb aquest, so, amb aquest document sonor de la vall d'Ostoles. I què és el sumari d'avui? Doncs avui tenim el plat que és l'entrevista, com sempre, una entrevista amb la presidenta de l'associació LERA, que en, eh, ens va atendre la nostra trucada i vam quedar per, per xerrar i per presentar-vos eh, aquesta associació bueno, de recursos agroecològics que es troba a Manresa i que ens doncs, sembla molt interessant que tothom qui estigui interessat en l'agroecologia doncs, la conegui i és una primera entrevista que fem amb la seva presidenta, una sòcia de, de l'associació, que ens explicarà com funciona. Després també eh, presentarem el documental 50 anys de la Vall d'en Bas. Avui ens n'anem a Manresa i després a la Vall d'en Bas, a la Vall Veïna d'aquí de la Garrotxa per bueno, recordar-vos que es va estrenar un documental titulat 50 anys de la Vall d'en Bas, 1969-2019. Eh, justament es compleixen aquests 50 anys de la fusió o la agrupació... Eh, sí, la fusió, la unió dels municipis i que també va implicar, doncs, com escoltareu amb, amb els talls d'àudio que us he editat, per resumir una mica aquest documental, no només va ser una fusió de municipis, sinó que també va implicar un canvi eh, en el territori, en molts àmbits, des de l'agricultura, la, amb la parcel·lació de, dels terrenys, dels conreus i també doncs, amb el que en aquella època es va anomenar el desarrollisme també m va implicar doncs, noves infraestructures que van fer doncs, transformar el territori dic de des desarrollismo amb molta intenció perquè és un terme de, del franquisme eh, i que després doncs, eh, si hi ha temps eh, acabaré de, de comentar eh, en fi, sense més preàmbuls com que tenim una entrevista llarga i també molts àudios d'aquest documental interessant que ens donarà peu a fer moltes reflexions avui en els propers programes directament anem a, a posar l'entrevista que la vam gravar la setmana passada i, gràcies per acompanyar-nos, som al 107.7 de la Freqüència Modulada, aquí a la Vall d'Ostoles, i també ens pots seguir a radiolesplanes.com, en directe a l'emissió, en streaming, online. I aprofito també per dir-te que, si vols contactar amb el programa, ho pots fer a través del gmail, ecodelaball.com, ecodelaball.com, sense la L apòstrofe, per tant, directament, ecodelaball, gmail.com Espero les teves suggerències, crítiques, comentaris informació que vulguis que divulguem qualsevol cosa doncs en principi aquest és el, el canal que tenim obert per poder establir comunicació directa amb, amb tots els, els oients i les oients Vinga, són les 5 i 11 minuts Comencem! La de l'Era són gent oberta al camp, són pallessos i pallesses de tota la vida, petits obtulants, tècnics, neurorals, estudiants i també persones sensibles, interessades en la pallessia. Són persones relacionades amb el sector agrari, enamorades de la natura i compromeses amb el futur de la societat. Nosaltres creiem en un sector agrari amb més reconeixement per part de la societat, capaç de contribuir sobretot a la sobirania alimentària del nostre territori, i que pugui establir relacions comercials justes entre l'àmbit del consum i de la producció, i també entre els països. Nosaltres creiem en una païsia que treballa segons un concepte holístic, integrador del medi i del dret de les persones per avançar cap a una agricultura que realment sigui agroecològica. Ens trobem a l'EDA, espais de recursos agroecològics, perquè nosaltres volem una agricultura i una ramaderia que sigui ecològica, que sigui respectuosa amb els ecosistemes i amb els cicles biològics, capaços de regenerar la terra perquè pugui nodrir les generacions futures i que pugui oferir aliments de qualitat recuperant el patrimoni de les varietats locals i rebutjant tècniques agressives per l'equilibri ecològic. Vam iniciar el nostre camí a l'any 1999 sota l'impuls de l'equip de mestres i persones de l'entorn de l'Escola Agrària de Manresa, especialitzada en producció agrària ecològica. Ara, com ara, l'associació manté una col·laboració constant que retroalimenta les dues entitats. Hola, Carolina Domínguez. Hola, Jordi, què tal? Moltes Hola. gràcies per aquesta oportunitat de donar a conèixer que fem, el que fem a la nostra entitat. Uh -huh. Gràcies a tu i a l'Associació Olera per participar en el programa. Tots ets de l'Associació Olera. és correcte? Sí, soc presidenta, però més que presidenta soc sòcia. Uh -huh. Soc sòcia de l'Era des de l'any 2012, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer l'Era dins del marc de l'Escola Rèvia de Manresa. Jo vinc d'un món que no té res a veure en el món rural, i al 2010 vaig decidir fer un canvi a la meva vida un canvi molt important que em va gestar a l'Escola Agrària de Manresa i fer un cicle formatiu de producció agrària ecològica i puc dir que hi ha un abans i un després de l'Escola Agrària o que des d'aquí aprofito també per agrair a tots els professors i professores de l'Escola Agrària el, els seus coneixements i, i com, em van, com em van realment canviar la visió del món Mm -hmm. Molt bé, no em sorprèn que ho diguis perquè eh, els cursos i la formació que fa cafèlera és extraordinària eh? i ja estaré bé que, que, que ho digui també amb coneixement de causa vaig fer un curs de fa uns anys i em vaig quedar molt sorprès del nivell 1 dels mestres, biòlegs, eh, enginyers, tècnics, diferents perfils que, que explicaven unes coses realment increïbles, o sigui, quan t'expliquen com funciona la vida, com, com funciona el sol, eh, d'aquesta manera també n'explicada, doncs realment et quedes molt sorprès i, i t'adones de la complexitat no? de, de, de l'ecologia i, i de, de l'agricultura també al mateix temps. Mm, L'associació L'Era està Manresa, com has comentat, mm -hmm i té un vincle amb, amb la universitat, però també amb, amb diferents eh, professionals, amb, amb diferents gent que treballa en el sector. Sí, eh, nosaltres sempre estem en connexió amb diferents projectes i volem estar al dia de què està passant no només al nostre territori, que és molt important, sinó també a, a, a, a la resta del món. No? I, I bé, una de les, de les bases que, que nosaltres tenim és eh, que recollim, van començar, de fet nosaltres vam començar recollint exponències que feien eh, persones, tecnic, eh, persones molt tècniques a l'Escola Agraria de Manresa i les van reunir en el que va ser després la nostra revista Agroecultura eh? uh -huh. perquè la nostra missió és difondre tot el, que, tot el coneixement que hi ha en, en, en l'agroecologia. Mhm. Uh -huh. Molt bé. Després en comentarem aquesta revista fantàstica, la revista AgroCultura. Um, I per que la gent que no ho conegui acabi d'entendre de, doncs, tot el que feu, podríem explicar també que el, hi ha una, una finca que es diu Campocoli, on també treballeu la terra i, i cultiveu diferents doncs, hortalises, vegetals, per també experimentar amb, amb llavors i per conèixer sobre el terreny d'una manera experimental doncs, els processos d'agricultura ecològica no? Sí, correcte aquí és una, un exemple d'experiència molt, de molta sinergia amb l'Escola Agrària de Manresa que compartim, tenim un espai en la finca de Campo Coli, i que és una finca d'unes 4 hectàrees totes de cultiu ecològic i és una finca experimental nosaltres allà tenim una parcel·la eh, per eh, reproduir Eh, varietats locals o sigui, és la nostra parcel·la de biodiversitat cultivada, mm -hmm. això pertany al projecte que ja parlarem més endavant que, que és el projecte d'Esporus mm -hmm. és un projecte li, li, que, que la persona que ho lidera és la Xenia Torres que ten, estem en vinculació també a nivell de, del territori eh, estatal amb la red de semilles i a nivell de, de, de, nivell de país amb la, la, la xarxa de graners mm -hmm. Mm -hmm. La xarxa de Graners que custodia les diferents llavors autòctones pròpies de Catalunya, que també és un tema molt interessant que, que també el comentarem. Només per, per acabar de, de veure el, els diferents àmbits amb, amb els que treballa l'associació LERA, ara que deies la qüestió dels poros he vist a la memòria de l'any passat que heu fet moltes col·laboracions amb ajuntaments, amb la Generalitat uh -huh. per tant, teniu un prestigi ja, teniu un reconeixement i esteu treballant, no només en finques de particular, sinó també a nivell sí? municipal sí, sí, sí, sí. una mica enfocant les polítiques per, per començar a agafar embranzida en aquesta direcció Correcte. agroecològica, no?, que, sí, que és necessària. Sí. sí, sí, això també respon a una necessitat, eh? perquè eh, antigament el, el pallès guardava la llavor d'un any per l'altre i de cop i volta l'agroindústria la, va decidir que no era necessari fer aquest, aquesta tasca incumia pla de, dels, dels nostres pallèsos, no?, i perquè ens deien que et donarem la llavor, tu no t'has de preocupar de res, i ara tornem a recuperar aquesta biodiversitat que hem perduda, gràcies a que antics eh, agricultors han guardat aquesta llavor. I nosaltres el que fem és reproduir-la i després mm, donar-la per la persona que ho vulgui cultivar, que la pugui cultivar. Però sí que volem, encara que nosaltres fem aquesta tasca, si sí que volem transmetre que, que els, els països haurien de guardar aquesta llavor per no dependre dels grans lobbies, que mm. aquesta és la història clau. Nosaltres ens sentim molt, molt orgullosos del, del nostre banda de llavors de fet, estiguem mig en, en, en broma, nosaltres diem que és el nostre ibex, perquè ja tenim 222 quilos de llavors cultivada si això ho multipliquem podrien jo crec que podrien eh, arribar a, a conrear gran part d'Europa podíem fer. I si tothom fesia el mateix, deixaríem de dependre d'aquestes estructures que ens creen una necessitat i una, una dependència. Mm -hmm. Mm -hmm. Esporus, eh, dieu textualment al, al vostre web, a associacióolera.org, que realitzeu tasques de revalorització, divulgació i recerca de nous usos de varietats locals i la producció de llavors es realitza en col·laboració amb l'Escola Agrària de Manresa, com mm -hmm. ja has comentat, i que és un, un projecte propi de l'associació. Mm -hmm. Això vol dir que el, els socis també participen? Sí, de fet, els socis som... participen moltíssim. Hem de, dir una, una... Hem, de, hem de posar en valor que nosaltres som el que som gràcies a les 300 persones sòcies que tenim. Actualment són 300 socis, que de forma molt generosa doncs, doncs ens aporten eh, coneixement, ens, ens ajuden a determinar les tasques i que nosaltres podem arribar un arribant gràcies tant a les socies treballadores com a les persones sòcies que de forma desinteressada doncs ens, ens ajuden. Mm. Llavors, nosaltres organitzem unes jornades de, en esporus de conservació i de neteja de llavors de fet, ara estem ja en l'últim període. El dia 24 d'octubre tenim una sessió que esteu tots convidats per venir a Campo Coli. Només us heu d'inscriure a, a la nostra web i allí tindreu una sessió pràctica i una sessió formativa i l'únic que teniu de portar és moltes ganes i roba còmode. Mm -hmm. Segueixo llegint al web en, en relació als poros. Dieu, cerquem i recollim de mans dels pagesos, cultius de varietats locals o tradicionals, amb la informació que hi va lligada. Per tant, teniu una relació directa amb, amb els pagesos i les pageses, mm -hmm. també amb, amb els ramaders i les ramaderes. Mm -hmm. Després eh, comentarem, doncs, eh, per exemple, amb, amb l'escola de pastors, em penso que també, sí, també. heu col·laborat. Però en això seria... Jo això t'ho deixaria perquè bueno. la Xènia t'ho explicarà superbé, perquè tenim unes fitxes tècniques de cada, de cada llavor, mm. tenim d'on ve qui, de, qui és la persona que l'ha donat, vull dir que podem ten tenim tota la traçabilitat de les nostres llavors per poder-les recuperar, no només en la finca de Campocoli, sinó en els vostres terrenys o en les vostres parcel·les de cotill. Però bé, la gent informació. O sigui, no us podeu perdre la sessió d'esporos de la gent. Molt bé, ens ho apuntem. Molt bé. De totes formes, ja ho deia, no, no tant per la qüestió de les llavors i esporos, que, que també, si no, a nivell general, que el, la formació que feu, els socis inclús, és molt vinculada a la Terra. Que, sí. Que hi ha una part important de, de gent que té els estudis de la, com enginyers, com a agrònoms o, o el que sigui, però també teniu un contacte directe amb, amb productors, oi? Sí, és molt vinculada a la terra tenint contactes amb productors de fet, molts productors també són formadors, mm -hmm. perquè la millor formació que podem tenir és una formació a camp és el que a nosaltres ens agrada no tant la formació teòrica que també és important però si pot ser una formació a camp, aquesta és la que primer i, i la que més valoren tots els els alumnes i les alumnes. Dir que és una formació directa que ve del, del paísès i també països que comuniquen Superbé bé. Super B és un exemple dea de, de, de feina feta i dea de no, no no feina feta, sinó feina molt ben feta i que seria un model per, per, per, per, per tornar a durar valor a l'agricultura i convidar a molts joves que facin el pas i facin el rellot nacional, mm -hmm. perquè un dels nostres objectius i pel que nosaltres treballem és per posar en valor l'agricultura i el sector primari en general, perquè sigui exactament que altres sectors. O sigui, no podem arraconar l'agricultura. Mm -hmm. Pensem eh, que mengem tres cops al dia i d'on venen els nostres productes. Això de garantir que, que hi un mínim de sobirania alimentària, oi? I l'ideal seria que, que sí. tinguéssim sobirania aquest, plena, però... Aquest és un tema que la veritat és que a mi m'apassiona. I, I és un tema que, que jo crec, Jordi, et convido a que facis una sobirania alimentària. Molt bé. Perquè hi ha gent superespecialitzada i que jo crec que cal, eh, cal fer molta, molta feina en aquest sentit. Uh -huh. Perquè actualment, les cifres que tenim eh, que referissin al, al nostre país, nosaltres ara en aquest moment només podem garantir un 40% dels nostres productes que arribem al 40% de la sobirania alimentària. És a dir, l'altre 60% venen de fora. Però estem parlant, aquí quan parlem de sobirania alimentària, parlem en general. No parlem que sigui producció ecològica. Si és producció ecològica, sí, sí. que és veritat que està creixent molt, però el tema de la sobirania alimentària és important, molt important, perquè fem coses molt estranyes, coses molt estranyes com que nosaltres, que som al país del Tomàcat, arriba un moment que està venint Tomàcat dolenta. No té gaire sentit. O sigui, dolenta, sí, hi han hi han incoherències, què està passant. Però clar, aquí ja entrarien també en un discurs que necessitem ajuda de l'administració i també, eh, pedagogia, o sigui, el consumidor final al final ha de, ha de decidir les persones consumidores què està comprant, qui està comprant, i quines garanties té. Sí, sí. La setmana passada parlàvem d'aquest documental que denuncia el transport de mercaderies internacional i com el 90% dels productes, en aquest cas ja no són d'alimentació, sinó en general dels productes que utilitzem al dia a dia, han vingut de fora, si no en la seva totalitat en algun component. Per tant, el tema, el tema del, del comerç eh, serà clau en els propers anys, tenint en compte doncs, la, la crisi energètica i, i la reducció, eh, sembla ser que vulguem o no, d'aquest comerç internacional i de les noves polítiques que, que hauran de fomentar més a la, a la producció local, el consum de productes locals. En, en aquest sentit, no només ens hem de quedar amb l'etiqueta d'agricultura ecològica, perquè això ja ho estan fent inclús les grans superfícies i les grans distribuïdores. Abans em diferenciaves dos basants de l'agricultura ecològica que són molt diferents encara que es puguin dir de la mateixa forma. Tu com, com definiries l'agricultura ecològica, la, la veritable que creieu vosaltres que és la que s'ha de fomentar? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Bé, has dit una cosa molt, molt potent. Jo diria que és molt potent el que acabes de comentar, no? Perquè hem donat un pas, un pas molt important en el pas de l'agricultura convencional a l'agricultura ecològica. Això està molt bé i, i, i s'hi han s'han pujat al carro de, de l'agricultura ecològica a les seves superfícies per què? perquè moltes vegades ho veuen com un model de negoci I, i una agricultura ecològica doncs compleix amb una normativa els productes puc utilitzar o sigui, compleix amb la normativa però nosaltres volem donar un pas més enllà que de fet va ser una cosa de les que jo no havia sentit parlar mai fins que vaig arribar a l'escola agrària i fa, fa ja 10 anys que era de l'agroecologia. Aquí estem parlant, que estem veient, no només és tenir un producte que sigui ecològic i que compli amb la, amb la normativa, si és un producte, doncs estem fent una agricultura, que nosaltres diem una agricultura que és amable en el medi ambient, una agricultura que dona tot el seu valor al sol, perquè el sòl és el reservori que tenim de nutrients, vull dir que, que hem de cuidar el sol. Si no cuidem el sol, no, no no podem dir que estem, que estem fent una agricultura ecològica perquè ara ara en aquest moment que es parla tant i tant d'emergència climàtica ja fa anys que es parlava concretament a l'Escola Gària de Manresa d'emergència climàtica mm -hmm. però sembla que s'ha ara. ara quan s estem posant el fil, el fil a l'agulla és quan tenim un verdadero problem, problema sota la taula, a la taula. O sigui, hem de resoldre ja aquest problema què fem? Pues, si cuidem el sol, tindrem un sol que pot retenir millor l'aigua que no, que no hi haurà escorrenties. Vull dir, estem lluitant o estem en llentir el canvi climàtic. I al mateix, mateix, eh, mateix nivell estem cuidat a l'entorn. I al mateix estem creant també unes relacions justes i saludables a nivell econòmic i social. O sigui, nosaltres volem crear relacions justes, volem que el païs pugui tenir un preu just. No som sí, sí. mm. recessions. Moltes vegades els països es eh, deixen o sigui, el, el, seu, el preu que es paga per la, ce, per la seva producció ecològica moltes vegades està molt per sota de l'esforç que hi ha en ell mm -hmm. sense tenir en compte el que està fent a nivell de cura del medi o sigui, s'està reduint la petxada de CO2 s'està intentant no, no enverinar o no enverinar Bueno, molt, moltes, el, fa, em sembla que va ser el segon programa de, de l'Eco de la l'Avall vaig llegir un, un text on parlava de com algunes llavors que estan tractades amb, amb, amb segons fins químics estan matant els ocells i per tant, d'alguna manera... Sí, sí que... però, però no en ecològic, eh? No, no, o sigui, no, evidentment. En ecològic has de complir... Això o sí sigui, que vull deixar clar que la normativa ecològica és estricta. Sí. El que passa és que tu pots complir només la normativa i ja està, i estàs, ja ho estàs fent bé, però no suficient. O sigui, no estem fent suficient per cuidar el terra que hem de preservar per les futures generacions. Clar, hem d'intentar que, que les persones que es dediquin a l'agricultura o a la ramaderia ecològica puguin viure. Hem de crear relacions justes. Nosaltres estem per la justícia social. O sigui, moltes vegades pensem per què un tomàquet té un preu i un, i un altre tomàquet té un, té un altre preu. Mm. Hem, de, hem de saber transmetre aquesta diferència al consumidor. Perquè en un moment donat, millor tu compres un determinat tomàquet i estàs contribuint a millorar -te el, aquest, el, el teu medi, el teu entorn. Inclús posar en valor el que suposa eh, menjar de forma saludable en les contes de la sanitat pública. Sí. O sigui, moltes vegades això no ho posem en valor. I és molt important. Quin efecte té fer les coses bé d'una manera estant i saludable en la sanitat pública? Ara pensaves en, en els menjadors escolars o, penso en, menjadors o, escolars, o en menjar als hospitals? Penso en, penso en els escolars penso en hospitals però penso en la teva salut si tu menyes millor sí, sí. si menyes sense eh, que tu saps que, que aquesta verdura no té pesticides tu pots, en, eh, tu pots tenir una malaltia aquesta malaltia té un cost a la sanitat pública és com el fumar per dir alguna cosa és, és, entenem en aquesta dicotomia de que hem de posar números a les coses Perquè és l'única manera que, que s'entenguin mm? Molt bé Des de l'associació mm, bueno, És una pregunta que anem, anem fent pro, programa a programa Amb les diferents persones que, que, que participen Per acabar de mm, trobar la resposta Perquè no és fàcil trobar aquesta resposta si estem parlant de canviar el model agrosocial, d'alguna manera, el, el model agroecològic, eh, això implica canviar unes dinàmiques d'exportació, unes dinàmiques econòmiques que són molt importants i que des de la Generalitat fins a, fins a molts actors de la indústria ni es plantegen, no? Eh, des del vostre punt de vista, a partir del contacte que teniu vosaltres a l'associació Olera, amb els professionals, amb els pagesos, les pageses, la gent que treballa al camp, creieu que, que volen fer aquest pas o que el poden fer? Jo crec que eh, tot és qüestió de voluntat. Si es vol, es pot. I no diré més, perquè clar, jo crec que l'administració hauria de tenir aquesta voluntat de fer aquest pas, perquè es podria fer. Si podríem deixar d'exportar pomes o avellanes o oli abans de que els arancels o altres polítiques globals eh, Hauria... ho forcin a favor d'un model més local que també sigui rentable? Jo, jo crec que hauríem de tenir els números de les diferents eh, balances. De dir, quan em representa de la meva producció, de producció aquí a Catalunya, quan és l'exportació i quan seria eh, el consum local? Perquè si aquest consum local resulta que ho estic eh, abastint de productes de fora, algú no estem fent bé. Uh -huh. Una altra cosa és que ja tinguéssim cobert el nostre mercat local i es portem. Aquesta és la història. O és que millor pot ser que el producte que és local, que, que, ven, que venem a nivell local... És, és, és més barat i no té, no té tant marge com pot tenir fora Clar, aquí entrem en una discussió que jo ho desconec jo crec que aquí hauríem d'anar a, a, a taules de discussió i mm. de veure cap a on anem tu has obert ara un meló que és el meló dels arancels i el que, el que, va, el que passarà amb els arancels dels Estats Units amb les polítiques aquestes tan neoliberals. Que no ho sé, no tinc Molta. la resposta. I proteccionistes a que estem junts sí, una merda. Sí, proteccionistes, la per ells, però no per nosaltres. Almenys mm. nosaltres hem de protegir el nostre producte. Mm. O sigui, fa poc jo feia una lectura, bueno, al un diari, estaven dient que el preu dels fulls secs ara que estem en aquesta temporada d'elles alianes que estava sota mínims. Per què? I que l'únic i que l'única que, que que en certa manera eh, es comportava més o menys positivament, era si era ecològica. Clar, això també farà que molta gent diu bueno, pues, em passaré a l'ecològic. Bé, bueno, benvingut, sí. Molt, Molt bé. bé uh -huh. Perquè tindrem un producte millor i més, més ben valorat. Però per què ho fem, les coses? Jo crec que, que en moltes de les coses que fem hem de plantejar-nos per què les fem, no? Uh -huh. I quines conseqüències tenen. I, evidentment, l'administració aquí té un paper protagonista important. És una gent de canvi important. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, posem un, un exemple en, en, a petita escala. El, a les memòries de les activitats que, que vau fer el 2018, eh, explicàveu que, en, que heu treballat amb l'Ajuntament de Navàs, mm -hmm. que està al, entre Manresa i el sí. Bages i es ajuda actualment dieu que durant el 2018 eh, l'Ajuntament de Navàs va, va encarregar a l'ERA tres cursos sobre producció ecològica pels horts municipals adreçats a hortelans i també va demanar assessorament adreçat a la pagesia del municipi que vol fer el pas d'entrar a la producció ecològica d'alguna manera és encara fer aquesta difusió i formació perquè el, es pugui fer aquesta transició, o sigui per poder fer una transició cal formació i cal que s'impliqui la, la gent que treballa al camp. Bàsicament, és, és la calaix però s'ha de fer aquest pas. Clar, nosaltres també aquí tenim un paper clau, no? que és de divulgar què és l'agricultura ecològica, que és l'agroecologia i convidar doncs, a les, els diferents ajuntaments a fer el pas. De fet, jo crec que hi ha cada vegada més, més consciència de fer-ho però pot ser que ara vegades faltin, faltin o manquin els mitjans, no? de, de com ho fem i, i com es posem, perquè estem parlant de petita escala. Mm? De fet, per exemple, que jo que visc a Barcelona, doncs Barcelona l'Ajuntament de Barcelona està intentant proposar que molts, eh, molts terrenys que actualment estan buits de doncs convertir los en ors ecològics però això estem parlant d'una part minsa, molt petita eh? és, és una part molt, molt, molt petita eh? perquè no, no, no arribaríem o sigui, sí que conscienciaríem però no arribaríem al que vulguem eh, del de, de nostre objectiu d'aconseguir la subvenida alimentària mm. però bé, ja estem treballant no? treballant a gent que és eh, més urbanita de, de, de fer aquest canvi d'aquell hi ha grups de consum o sigui, la gent cada vegada més valora eh, la, la, feina, la feina que fa les persones de la païsia i cada vegada hi ha més grups de consum però això també costa mm -hmm. Molt bé, i una, una manera també de fer aquesta divulgació i, i de compartir aquest coneixement que teniu vosaltres i la gent que, que envolta l'associació Lera és la publicació de la, la revista Agrocultura que és és, és mensual? No, o... és trimestral. Són quatre revistes a l'any. Uh -huh. mm -hmm. Molt bé. I doncs, és una revista que nosaltres moltes vegades tenim aquesta eh, discussió plural de dir, bé, quin és el nostre públic objectiu? I al final diem tothom. Uh -huh. Tothom, perquè volem arribar a tothom. Volem arribar eh, tant a persones eh, tècniques, tant a persones alumnes... Eh, persones que comencen el seu projecte eh, agroecològic persones que ja són superexpertes en el món de l'agricultura però eh, volen fer incorporar a la seva finca un projecte ramader o sigui, volem arribar a tothom i sobretot volem arribar a, a tots aquells que, que, que estiguin implicats i que vulguin implicar-se en un projecte de, de, de millora eh, en tota el que és l'agricultura uh -huh. Aprofitem per fer una mica de, de publicitat, ja que eh, estem parlant de la revista, la gent es pot subscriure, es pot, sí. es pot fer sòcia de, de l'associació primer sí, i després sí. també, si vol rebre la, la revista, doncs, se, pots, se li pot enviar. Volem totes les facilitats. Uh -huh. Pots fer-se sòcia, que els acollirem amb molt de gust, i, i també pots ser subscriptora. De fet, les persones sòcies ja reben la, la, la revista, no? uh -huh. però també poden ser només subscriptora. Sí. Eh? I després, eh, bueno, de totes les activitats, les persones sòcies pues, eh, tenen un descompte als cursos, poden participar en activitats... I al mes d'octubre feu un munt d'activitats. i crec que al, al llarg de l'any feu moltíssimes activitats i realment val molt la pena que la gent s'informi i, i es, encara sí. que no es facin socis d'entrada, anar, anar participar, per exemple, a la Fina Ecoviure de... La, la setmana que ve sí, sí, sí la fila de Codira que serà la setmana del 20... el 18, 19 sí, sí 18 i 19 uh -huh. fet, hi, tindrem, i, hi haurà un estat que us rebrem amb molt de gust uh -huh. us podem informar de tot De fet, també fem, nosaltres elaborem un butlletí digital cada 15 dies que us podeu subscriure que és de forma totalment gratuïta i eh, allà trobareu articles, trobareu programes d'activitats i moltes activitats que, com tu ben deies, són, són gratuïtes. Radio Las Planas Tierra tan solo tierra para las heridas recientes Tierra tan solo tierra para el pensamiento Tierra De la tierra tierra tan solo tierra tierra desnuda y alegre tierra tan solo tierra tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra de noches inmensas No es la ceniza en vil De las cosas quemadas Lo que yo vengo buscar Estí de la Vall, a Ràdio Les Planes. Només el mes d'octubre, del 18 al 25, feu Màster en Agricultura Ecològica, coincidint amb la Fira Ecoviure, el 18 d'octubre, el 19, Consciència Natural, Sembrar, Regar i Compartir, que té un, un títol molt, molt suggerent, la, la Consciència Natural, després si ens en expliques a què es refereix, Aplec d'Agricultura Urbana, que ara en parlaves... En Barcelona... Això a Barcelona? Barcelona. Si no, no? Molt bé. Fira d'intercanvi de plantes, uh -huh. el dia 20. El 21, planificació i optimització de la producció en horta ecològica. També ensinistrament de bovins per a la tracció animal, que és per poder llaurar amb, amb la força de, dels animals. El 22, olivera, atmatllé i vinya, aspectes clau del cultiu ecològic. I també una cosa que has comentat abans, menjadors ecològics i de proximitat, com fer-ho possible uh -huh. Parn també donar valor a, a aquests menjadors i que també entrin en, en aquest camí del producte ecològic, dels aliments ecològics. O una altra, eines pel càlcul de costos productius en horticultura ecològica, que també ho dèiem abans, uh -huh. eh? aquí es tracta de que sigui rentable també la, la, teva, la teva producció a la finca ecològica i per tant anem a veure com, com ho podem fer això altres jornades, una de voluntariat d'esporus, que també les comentat abans, de neteja i conservació de llavós. Mm -hmm. Això seria el 24 d'octubre. el mateix 24, eh, tracteu l'oli d'oliva biodinàmic, que també són altres tècniques agroecològiques més, més concretes, com la biodinàmica. I així podríem seguir bioconstrucció, l'explotació agrícola, cobertes verdes i jardins verticals, que no sé si això ho farà la les col·laboracions o amb col·laboració amb orígens? No, fem orígens? Una col·laboració, és el que parlàvem abans que tots eh, aquests cursos organitzadera però tenim el recolzament de por, persones por eh, i... Clar, superprofessionals i especialitzades en el sector nosaltres fem aquest eh, acompanyament diguem, eh? però si sí, sí, són... no parem la veritat és que no parem i això és un tastet després, eh, això és una jornada que pot ser que dura un dia però després, depenent de la demanda que, que, que tinguem, podem fer i allargar i fer un curs. Els cursos. Fer un curs. Que poden ser de cap de setmana, cap de o, setmana o de diversos cap de setmana. Sí, s'ha sí, sí, de fer una petita inversió, però realment és una inversió que es recupera molt ràpidament. Sí, em recordo que el, aquest de cultiu ecològic de Foriters de, de fa uns anys que vaig fent eren com quatre dissabtes i a la finca i ara sempre fem, intentem que la formació sigui sempre a, a la finca i, bueno, i, ara, i, i properament també tenim un, un, un curs que fem que, que és un dels més demandats que és un curs d'esporga de, d'endellers, mm. oliveres per tot té i després una molt bona collida Uh -huh. que aquest és molt interessant també. Molt bé, i recordem que això és de Manresa la finca Campocoli i l'escola bueno, de Manresa totes, sí, sí, però no, no, no sempre la formació la fem a Campocoli vale. moltes, moltes formacions les fem a les fincas en les que tenim a aquesta persona formadora a aquest professor, aquest especialista que, o aquesta especialista que dona la formació uh -huh. que en el cas per exemple de l'esport paulapoda d'oliveres i de millers anirem, hi haurà algunes sessions que seran a Campocoli i una altra sessió que serà directament a la finca de, de la persona que dona la formació uh -huh. Molt bé Hem parlat de, de l'associació quins són els objectius i qui en forma part de la revista Agricultura també, dels poros de la formació quines altres coses interessants tenim, podríem comentar tenim també eh, un dels projectes que és, és un projecte que, no, que, que estem consolidant i que eh, també ens sentim molt orgullosos de posar-lo en pràctica i de posar-lo en marxa és eh, Lluerna nosaltres li, li, li denominem donem llum als teus projectes no? que és una, és una, és una mena d'assessorament nosaltres el que donem aquí és un assessorament 360 graus en el sentit d'una persona que vol iniciar-se sobretot eh, vol fer la conversió a agricultura ecològica o, o una persona que ja està fent agricultura ecològica i que vulgui incorporar l'agroecologia nosaltres li donem tota la informació i comencem per la base i la base, en el cas de que sigui una finca, una finca agrícola és fer un anàlisi del sol i un anàlisi de la finca, com està la seva finca i quines quin serien eh, les pràctiques que hauria de fer els canvis que hauria de fer i també mirem l'entorn si, és una, si és una finca en que té un torn en el teu entorn. En el, teu entorn doncs el producte que es faria més bé i que pot ser més vendible també és el boniat o la patata. Doncs no poseen carbasses també fem una mica de quin seria eh, buscar també a l'objectiu comercial eh, perquè pugui, puguis tenir un projecte que realment sigui sostenible. O si tens una un plantació doblat de, de moro transgènic a 500 metres, no, difícilment no podràs clar, clar, fer blat clar, clar, fer, fer. És això el que parlem, no? La finca és un agrosistem. De fet, nosaltres també volia dir, nosaltres no, no parlem. Intentem no parlar no mai d'explotació. Nosaltres parlem de finques. Explotació és una paraula dura. Nosaltres creiem que moltes vegades el llenguatge construeix el pensament, no? I, i per això parlem de finques o parlem de granlles o parlem de finques ramaderes però mm. no ens agrada el terme de perquè no volem explotar ningú clar. Mm. Clar, clar. És, és, és absurd elaborar productes ecològics i, i no tenir doncs, un bon sou o, o tenir un, un tracte no és que sigui un bon sou, parlem d'un sou just, no? just que sigui correcta. just no? mm. perquè moltes vegades ens haurien de plantejar moltes coses però jo crec que això donaria per, per un munt de programes de ràdio. Bé, bueno, podríem, potser, aprofitar per comentar ara que, el, que, el, el programa, bueno, que, que els ha ofert la, la possibilitat de col·laborar un cop al mes i que, que més o menys, doncs, sembla que, que així ho farem i, per tant, un, un cop al mes podem anar tractant temes i, i anar aprofundint una miqueta més per, per concretar. O sigui que Nosaltres estem disposats a fer-ho i, i també a, a dir-vos persones que es podrien també eh, ajudar i a contribuir a difondre tots aquests valors que tenim a, en l'agricultura ecològica. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. De fet, el, el, mirant l'agenda de l'activitats, una mica tot el que fa l'associació Olera, he vist que també hi ha una tertúlia que es fa un sí, cop al mes? Sí, hi ha una tertúlia que, és, que té molt d'èxit també i es fa al és un dimecres al mes Intentaré anar-hi també un dia amb la gravadora i, i... Sí, la, la veritat és que és, eh, la, la concepireixen persones molt proactives i, i molt compromeses i, i no falten mai De fet, aquí ja, ja volia dedicar unes paraules no? al seu fundador va ser el, Pe, el, el Josep Tuzon bueno, va ser el, el, seu, el seu fundador va ser Pep Tuson, que, que ha deixat ara bueno, ha deixat el relleu a, al Panel Martínez que és qui ho porta i, i bé, el Pep Trusson és un expert en sobirania alimentària de fet té molts articles i explica molt bé el concepte de, de sobirania alimentària i com haurien de canviar la nostra dieta perquè Catalunya sigués, eh, pugui, ser, pugui, ser, eh, pugui ser 100% eh, sobirana alimentàriament uh -huh molt bé, i on, on és Artés perquè per la gent que no ho conegui ho situï? Artés està a, al nord de Manresa va, està molt a prop de Manresa va, uns sí. 10 quilòmetres més o menys eh? molt bé. Però, i podeu anar són els dimecres a partir no si no recordo malament a però, és, però... A les, sí, és a les 7 de la tarda uh -huh. eh? i són unes dues horetes i, i a més ens ho, ho passem molt bé eh? i van socis o també va gent que, de, del... no només són socis va molta gent, gent interessada gent nosaltres fem la divulgació eh, fent... I, i la veritat és que és, ja, ja et dic eh, persones molt motivades amb moltes ganes de fer coses mm? molt bé i per, per anar acabant eh, Carolina explica'ns una mica quin, quin és el projecte més engrascador que, que teniu a, a aquest curs així o quin és la la, la cosa més immediata potser coviure, vols que comentem bueno, eh, la fira coviure o, o hi ha altres coses que també teniu entremans o que esteu acabant de, de perfilar per, per aquest curs bueno, el curs ja s'acaba de fet el 2019 mil... <ríe> el 2019 ja, ja s'acaba eh, tenim la fira de d'Ecoviure eh, d'aquí una setmana però sí que el projecte no tan més engrescador però sí que ens agradaria potenciar més i, i donar-li una bona embrancida és el tema de lluerna mm -hmm. Mm -hmm. el tema de lluerna que és aquest, aquest assessorament que fem a la gent que vol fer un canvi i, i poder arribar a, bueno, a, a gran part del territori eh? aquesta, seria, aquesta seria diguem, de fet és el nostre repte eh? poder mm -hmm. enfortir més lluerna mm -hmm. segur que funciona molt bé i d'entrada heu tingut una resposta? hi ha gent que que demanat la vostra ajuda? Sí, hi ha que ens han demanat, de fet estem treballant, però no és, una, no és, no és un projecte ràpid a implementar, mm. és un projecte que és més lent i costa una mica. Per això aquí posarem tots els nostres esforços per, per consolidar-ho. Mm. Mm. Molt bé. De fet, l'associació L'Era es defineix com... Recursos agroecològics Sí, l'ERA és eh, espai de recursos agroecològics ah, Espai de recursos agroecològics uh -huh. Per tant, aquest, els recursos són múltiples i una mica doncs també ens explicar la, la importància d'aquesta visió no? de l'agricultura que és una mica més integral o holística perquè funcioni Exacte, és el, és el que nosaltres volem, no? que... que... Aquest concepte d'agroecològic podrà arribar a tot arreu. No? I, I que sigui com un model que, igual que teniu altres models econòmics, teniu un gran un model agroecològic i que també pugui ser, ser model econòmic agroecològic. O sigui, que podem viure de l'agroecologia i podem aportar eh, molt, moltes coses al, al planeta i al món en general. Mm -hmm. Mm -hmm. Creus que el, la situació que, per exemple, Antonio Turiel plantejaven a l'entrevista de, de la revista Agrocultura l'anterior número, de crisi energètica, hauria de favorir aquesta transició o serà una dificultat? És una llàstima, però que no es quedarà un altre remei. Al final, l'agricultura serà agroecològica o no serà. Mm -hmm. és una, la veritat és que a mi amb dol haver arribat a aquest punt per fer aquest canvi quan hem tingut molt de temps per fer canvis sense que siguin canvis tràstics mm. Clar, s'haurà de fer d'una manera més forçada que, que no serà tan... Tinc, jo tinc la confiança tan... tinc la part positiva mm. és que amb la gent jove que parlo i en algunes conferències, en algunes xerrades que he fet amb gent jove ho tenen superclar de que el model s'ha de canviar però clar, hem de posar també les eines perquè sigui fàcil o sigui, no, no, no posem obstacles. No? O sigui, posem doncs, que, que la gent pugui accedir fàcilment a la terra, que, la, que, que, que els agricultors... O sigui, sobretot, jo confio molt en els joves. No? Els joves han de tenir aquí un paper protagonista i han de liderar aquest, aquest canvi. I han de fer el seu projecte de vida i professional que podria ser perfectament dins el món de la burocràcia. Però els hem d'ajudar. I l'administració ha de pensar que entre cometes, l'ocupació verda també genera mm, beneficis. Mm. Mm. Això és el que haurien de treballar. Mm. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Aquest programa es diu l'Eco de la Vall, fent referència al ressò, als sons, a les veus de, de la Vall d'Hostoles. però també en, ens anem en a a Manresa avui, per exemple, per, per donar a conèixer l'associació Lera i també ens en anem a altres llocs del món, virtualment, normalment, per, per entendre que, que és una qüestió global, que no és només local. No? I ara m'ha vingut al cap una ocupació que hi ha hagut a fraues a el, ah, sí. ben a prop de Madrid, Correcte. a Guadalajara, un, a Guadalajara una gent que va restaurar, va ocupar un, un poble abandonat, que havia quedat abandonat fa moltes dècades, van arreglar les cases, han fet uns cultius ecològics, eh, tenen sobirania energètica també, amb unes plaques solars, en fi, que s'han muntat allà un projecte de vida molt maco i, i la... L'administració el ha fet ha sigut jutjar-los i els està dient que ho paguen una multa. I han derroquen el que han, han reconstruït o se'n van a la presó. Correcte. Per tant, l'administració tampoc ho posa, si ets fàcil. De no. fet, està criminalitzant aquest jovent que, que intenta doncs, fer aquesta ocupació verda o fer aquesta transició ecològica inclús sense demanar ajudes perquè sí. ho han fet de, de forma lliure. I a més a més, amb una altra cosa, un afegit que els antics propietaris, perquè mm. això era un poble abandonat, Sí. està totalment d'acord amb el que havien fet aquets, aquests joves o sigui, ha sigut sí, sí. l'administració vull dir, doncs hem de canviar les lleis hem, hem de fer tot de fer, o sigui, estem parlant ja, ja no, no només és Catalunya és tot el territori de... està buit està buit el territori dir, no, no, la gent no vol anar A, o sigui, abandonen per què hi per ha aquest abandonament de les terres? Jo crec que aquí hem de fer un exercici prou important. O sigui, tot aquest abandonament està generant uns costos importants. Com valorem el cost d'un incendi? Ah. Clar, és, és un moment per reflexionar. Si volem fer un país nou, hem de començar a dir quin tipus de país volem. Però és que el tema no és només el nostre país, és general. Mm -hmm. Perquè el tema dels incendis són globals. Sí, sí. aquí els nostre atrevitoris s'estan repetint els incendis de Califòrnia perquè també és un clima mediterrani vull dir, tenim un problema molt greu i hem de començar mm. encara, encara que també hi ha molta gent molt, molt negacionista en aquest sentit però encara que arribem tard o ja som tard per fer les coses hem de poder, la hem de fer mm. perquè sí, sí. hem de canviar i això, jo no ho sé com segur com es podria fer, jo m'indigno molt quan, quan vaig sentir això no, no pot ser. com l'administració no no, o sigui, no s n'adona no del bé que ha fet que està bé. O sigui, parlem sí. del bé comú on està el bé comú. Que aquesta és una altra història, un altre tema. Clar. quan parlem del, del meu bé és el teu bé o és el bé comú. Hem de parlar, hem de començar a parlar dels béns comuns Clar, Jo crec que el, aquí hi ha un, una qüestió que també en tractarem el dia que parlem més d'economia però que, que té relació que és amb la descentralització del poder no? sí. quan descentralitzem el poder ens es permeten experiències o models com, com aquests no? uh -huh. però quan es vol controlar tot amb els oligopolis i amb els estats centrals doncs és quan no, no es permet que una comunitat pugui ser autònoma o pugui tenir sobirania quan podria ser un model replicable de manera exponencial amb, amb municipis ja, o pues, inclús comarques De fet, el, el moviment agroecològic on, va, on es va iniciar va ser a Sud-amèrica hm. o sigui, Vull dir, hi han experiències agroecològiques a Sud-amèrica superimportants i que estan patint Eh, els efectes d'aquest capitalisme salvatge. O sigui, vull dir, aquí entraríem en un altre tema. Vull dir, això ho podríem estar parlant, bueno. però anem de mica en mica i anem a centrar què, què és el que podem fer. Però sí que és veritat que l'administració o les... moltes vegades és totalment incoerent amb el que... amb, la, amb les sentències que he dit també. Tornant aquí a, a Catalunya, abans ja he comentat que vosaltres heu treballat amb l'Ajuntament de... De, de Navàs uh -huh. eh, però també en, en altres municipis això també sí. potser és la forma més fàcil no? de, de poder tenir incidència de fer veure els municipis sí. que, que poden right, doncs, sí. alliberar terres que sí. poden facilitar sí. l'agricultura la, la, a nous agricultors o nous ramaders sí. i posar I ells, és... fàcil, sí, sí correcte. No? hi han experiències que s'estan posant en marxa com Terra Franca, Banc de Terres després també un banc de terres al parc de Montserrat. Vull dir que, que sí que és veritat que l'administració està posant recursos però també aquí hi ha un altre, un altre vessant no? que posem els recursos en un moment d'una i dura el que dura doncs, aquesta inversió però i després la continuïtat. Hi ha projectes eh, que poden ser realment impactants com fer espai o que hi ha un banc de terres perquè la gent que no hagi terres que pugui accedir d'una forma que no sigui prou costosa vull dir que, poder, que, que es pugui informar que puguin fer el seu projecte però i la continuïtat? Ah. Aquesta és la història perquè si per, aquest, per aquest projecte pues, tenim un determinat import per, per poder-ho fer quan s'acaba aquesta la subvenció o aquesta aportació, què fem? Ho deixem? Mm -hmm. Hem de pensar en, de, en, en, clau, en clau de futur, o sigui, hem de pensar en més d'una generació. Mm -hmm. Aquesta seria la nostra idea, que és el que a nosaltres ens agradaria transmetre. No? Mm -hmm. Que el curt termini ja no té, no té espai. Sí, hi sí, ha sí, ja, ja, ja molt poc marge. Comencem? Um... Només una última cosa aquests dies s'ha bueno, ocupat als jardins de, del Ministeri de, la, de Transició Ecològica a Madrid per, per uns col·lectius d'Extinction Rebellion que, que venen d'Anglaterra però que també doncs, mm. estan donant la cara per, per posar pressió no? a, als governs i que, que actuin de forma bueno, eh, real, promulgant lleis i, i fent que que es portin a la pràctica les, les polítiques que realment eh, serviran per aturar el canvi climàtic o, o al mínim per no passar de, dels 1,5 graus, però també per fer totes les altres polítiques necessàries no? de, davant de la, la crisi ecològica. Això ho fent a Madrid davant del Ministeri de Transició Ecològica. Jo torno una mica al, al que deia abans, des de la visió local... Jo crec que són dues coses complementàries, fer pressió als governs centrals, però també des de lo local, que és el més proper i immediat, aconseguir aquestes, aquestes transformacions. No? Llavors, com creus que en aquests 10 anys que portes tu, per exemple, l'associació, o amb tots els anys que porta l'associació, com creieu que s'ha avançat amb aquesta implementació de, de l'agroecologia? a veure, hi ha dades eh? uh -huh. hi ha dades que, que, que a més les tenen al Departament d'Agricultura i tant, tant a nivell de Catalunya com a nivell de territori espanyol és que realment l'increment de la superfície en agricultura ecològica s'ha incrementat eh, si no, pràcticament en aquests últims anys quasi per 10, vull dir, i, i continuem vull dir que sí que és veritat que hi ha, que al final L'agricultura de convencionals tota passat ecològic ecològica. La ramaderia, aquí la cosa serà diferent. No anirem tan ràpids, perquè hi han altres interessos. Per exemple, posarem només un, una, un exemple de Catalunya no? que passa aquí. Aquí només tenim eh, 10 explotacions. Perdona no puc parlar d'explotacions dé. 10 en aquest cas potser no. sí, no? Bueno, sí. No, però són 10 granyes eh, ecològiques de por sí, de por sí ecològic, ah, bueno. no? enfront de 4.000 que són convencionals quan parlem de 4.000 i són en, en, en extensiu vull dir que, no, no intensiu, vull dir que són granyes amb el que suposen les mm. seves direccions i gran part d'aquestes no són per al consum local són per l'exportació hem de valorar tot això que és per l'exportació i que està, en certa manera, consumint recursos d'aquí i al mateix temps eh, fent, o sea, estem fent deleccions i, en certa manera, contaminen els terres és lògic? O sea, claro, jo crec claro. que amb l'agricultura la, jo crec que tenim un bon camí però amb la ramaderia hauríem de començar a canríamos molt millor les coses no? mm. igual que el tema de la crisi que ha hagut Andalusia amb la carport vull dir que, que emergències d'aquest tipus aniran sortintt mm. o sigui, i tot això mm, és la meva opinió eh, en aquest cas ve és que les dimensions són tan enormes que no es poden arribar a unes bones inspeccions i que, i que no, no tenim o sigui, no, no tenim la necessitat de tenir aquestes Eh, macrogranjes totalment d'acord de fet, sí, sí, ja. he llegit fa poc que hi ha tota una discussió perquè volen eh, implementar una granja de ports a la zona de Poblet és necessari això? sí, sí, a, a Olot el, el, jo crec que bastanta gent ja ho coneix prou perquè ja ha... no, no, no estem parlant. Olot mit sacrifica uns 10.000 o 13.000 ports cada dia clar, però no estem parlant quan parlem dels costos, no estem parlant del que suposa que aquestes, eh, que les aigües siguin salud, més, més saludables, més salobres, que, que hem de parlar... Home, no fa tant eh, estava prohibida l'aigua de boca en alguns, en alguns territoris. Vull dir que, que ens enfrontem a, a grans reptes i això unit al tema del canvi climàtic eh, a que ploura menys. Tot això influeix. Sí, sí, un, un, un programa que també tenim independent de fer a, a, aquí és el, un monogràfic sobre l'aigua i la importància que, que té l'aigua per, per mantenir-la, com deies, que sigui potable i que tenint en compte l'emergència bueno, climàtica i la desertització que avançarà i l'augment de temperatures farà, encara tindrà més importància aquest recurs que s'ha de, de cuidar, oi? Per això és molt important tenir... Que, I protegir. No? I per això és el que, el que parlàvem abans. És molt important tenir sols ben estructurats perquè puguin retenir la màxima aigua que, mm. que després no tindran. O sigui, vull dir que hem de treballar molt el sol. O sigui, però hem de treballar en perspectiva de futur. Cap a on anem i què podem fer ara. Sí, sí. I qui, qui diu el sol diu els ecossistemes també. Tot, perquè tot. un sol cuidat implica més biodiversitat i un, un ecosistema més ric hem perdut moltíssima biodiversitat el tema de les cervelles és un altre món també. Mm -hmm. és un tema que està passant amb la mel sí, sí, ho, vam, ho vam comentar també fa, fa tres setmanes amb, amb un agent rural i vam, vam parlar també de les espècies invasores que també és una qüestió a tenir en compte mm, bueno, anem a, a tancar la, la xerrada eh, Carolina ja m'has comentat que el, una mica el, un dels objectius importants d'aquest any és que a Lloberna aquest servei d'assessorament a, a projectes agroecològics doncs, es vagi cada vegada doncs, activant més i hi hagi més, més gent interessada a qui pugueu ajudar i una última cosa que, que, que vulguis destacar de l'associació que, que no haguem dit i perquè la gent us conegui Bé bueno, jo ja per per, a, per acabar doncs moltes vegades nosaltres parlem en les nostres reunions i, i el que intentem tenir, tenir molt present és que la feina del dia a dia no ens ha de perdre l'horitzó. Nosaltres treballem per una societat que assumeixi la necessitat d'un canvi de paradigma total, tant des del punt de vista productiu i econòmic com social. I hem de poder deixar a les generacions futures un sistema que garanteixi una alimentació saludable, sostenible per al planeta, i per a totes les espècies que hi habiten. Que sigui solidària entre les persones, entre els pobles i les nacions, i arrelada a la terra i a la cultura de la qual és pròpia. No? Així és com volem el nostre món, i aquesta és la mirada positiva que volem encomanar en la nostra feina. No? Eh, vull dir que compteu amb nosaltres, si aquest també és el vostre camí, i nosaltres contem amb vosaltres si el voleu fer tots col·legats. Molt bé, doncs així ho farem. Gràcies Carolina Domínguez. No, gràcies a vosaltres, per nosaltres ha estat un plaer compartir aquesta estona I, i bé, el que necessiteu ja sabeu on estem i us passarem molta informació de temes que poden ser interessants perquè els que ens agradaria que tot el que treballem i el que treballen altres persones com nosaltres arribi i arriba a tothom. Molt, gràcies. Moltes gràcies. alegre És Tierra, viento en el olivar, viento en la sierra. Escoltàvem a Marta Gómez eh, interpretant la seva cançó Tierra tan solo que està basada en un poema de Federico García Lorca. I, com us havia anunciat, al principi continuem amb el documental 50 anys de la Vall d'en Bas, 1969-2019. Un documental dirigit per Tània Ribes, realitzat per a seva produccions audiovisuals. Per pensar que la vall s'havia format, o diguem-ne, parteix el que ara coneixem per Vall d'en Bas, sobretot de l'existència de quatre nuclis molt importants. Tots ells apareguts, sorgits de l'edat mitjana. Pensem, per exemple, que ja es parla d'alguns masos i de les esglésies, parroquials corresponents, de Sant Privat, de Sant Esteve d'en Bas, de Joanetes, des del segle X, 11. Per tant, són llocs d'un poblament antic, molt antic, al voltant d'una parròquia, al voltant de la sagrera d'aquesta parròquia, havien anat formant petits nuclis. Com ajuntaments, concret tenien ajuntament La Pinya, Sant Privat, Jonetes i Sant Esteve. Bueno, era un poblet molt petit, un poblet que tenia el seu, el seu ajuntament, la seva escola un poblet rural i que jo recordo, doncs, per exemple els meus primers anys a l'escola que érem 60 nens i nenes junts, de totes les edats perquè començàvem ja als 6 anys i n'hi havia fins als 14 o sigui, un poble rural de, de tota la vida Bueno, jo vaig anar primer aquí al poble, però quan vas tenir 9 anys Llavors vaig agafar aquestes cases d'aquí davant que anaven en bar, vaig anar en bar a les monges. El 42, o sigui, encara hi havia escola maiol, 42, llavors la van treure maiol i de la van posar a mainar escola. I després eh, va continuar, però el, el érem, els, els nois grans van continuar allà més eh, mainadeta, més petits. Però els grans veníem aquí a Sant Privat. Jo recordo que aquí hi havia, hi havia un mur, un, un apret que tapava des d'aquí la carretera i això d'aquí, mitja part cap allà, era pels nois, pels nens i l'altre noi, mitja part cap aquí, era per, per, per les nenes. I aquí a casa em van voler fer fer d'escolar, vaig plegar d'anar a les monges de Sant Esteve i jo vaig anar a estudiar a quan vaig tenir set anys, feia la primera comunió, i cada dia havia d'anar a ajudar la missa al capellà, abans d'anar a estudiar les nou, que tenia mitja hora d'arribar a l'església, eglésia, d'aquí casa a l'església, eglésia, mitja hora caminant, i després tornar al col·legi i cap aquí casa. I això era la vida que teníem. I era als hostalets, allà on jo anava a escola, hi havia un puesto que mataven porcs, i quan n'hi havia algun que es havia de matar, nosaltres, el meu germà i jo, al marxant a escola, portàvem aquell porc allà matant a aquella casa. Llavors anàvem a deixar el porc i llavors cap a escola. És no el que havíem fer. Hi havia d'una escola a cada poble, un ajuntament a cada poble, un metge a cada poble, tot, no? El meu avi era el metge del poble, no? El meu avi, quan, quan hi havia una, un part a Platre B, doncs, havia d'agafar la mola i pujar a Platre v a assistir un part, no? Les coses eren molt diferents, no, no hi havia l'accés a la mobilitat que hi ha ara, no? Jo almenys no vaig tenir bicicleta fins que vaig tenir un cercle ja festejava, vol dir que ho havies de fer peu. El meu pare, que, que, que, que va viure allà a Font, doncs Font, anava embarcat a l'olò de peu, marxava a les 8 del matí, arribava a, a les 4 o les 5 de la tarda. Les coses anava a peu, s'esmarçava molt de temps per desplaçada. -te. A vegades vien d'anar a, a salgar, que és molt lluny, a portar, per exemple, una càrrega. Patates has d'anar a buscar, patates per fer aquí. No havia ni tractors ni camions per pujar ni carreteres. Hi havia, doncs, per exemple, per dir, d'aquí platrebé, si estan dues hores i mig, a tres hores. Jo ho sé perquè el meu pare feia de trasginer o sigui que tenia, feia el transport doncs, amb mulos, amb matxos. A principis d'aquest segle, pels camps no hi havia carreteres per mar perquè no feien falta. No hi havia carros, no hi havia sectors, i la gent que portava les coses del camp a peu perquè a casa seva. com amb algun macho amb burros, o un burro o un animal que els hi carregaven, però llavors no feien falta carreteres. Jo, per exemple, recordo la carretera de la parcel·lària eh, de fa 50 anys, o 60, i era una carretera a molts, molts llocs fonda, més baixa que els cannes al voltant, quan plovia semblar d'aigua, estreta o molt estreta, però passava pot ser un carro justet. Una carretera que anava més o menys sí, a la traça d'ara, però anava de casa a casa, i prou. Encara podríem veure, segons un per allà on passava la carretera, perquè ja després se'n va ficar amb, però no es va treure la pedra que havia a sota. Llavors, en aquells punts, sempre el blanc de moro queda més baix. Ara anàvem a agafar el tren a la, a la, a la Palladero, entre Olot i les preses. I el tren es i pujava el tren i si, no, si el tren escapava, peu cap a Olot. El que passava entre el poble i casa meva, el que passava per aquí, doncs aquí, mira, el tren de fum. Deu ser de tal hora, a vegades portava a retras, però més o menys ja seguies els horaris. Un cotxe, més tard va hi va un cotxe, però més sortia un cop el diumenge un cotxe d de línia, que era el eh, Camp Molleres, i aquells, els dilluns, doncs, on tota la gent anava a mercat, doncs feia un viatge dos, pujava la gent aquí, les dones a vendre els ous, o els pollastres, doblegat... Allà, a l'altre dilluns, venien uns mercaders i ja estaven, cada u esperava la seva parada, i aquells gent els que ho compraven. D'aquells diners que feies, eren per anar a comprar allà mateix olot, doncs lo de la setmana que necessitàvem les cases, perquè no hi havia ni congeladors, no hi havia ni neveres. Doncs compraves l'arròs, les xocolates i el sucre, coses d'aquestes que no haguessin d'estar a la nevera. jovent, no podíem anar lloc. doncs ens relacionàvem amb els pobles de la vall. Quan era la festa major d'en Bas, anàvem tots en Bas, quan era la de Jonetes, venia la gent a Jonetes, quan era l'Udostalès, tots aquests pobles, els únics que podíem anar caminant. Llavors, per això que la gran majoria de matrimonis són molta gent casats en un d'aquest poble, en algun d'aquest, un algun d'aquell, perquè no l'únic que es coneixien. I clar, hi havia una debilitat. I aquí a ens deien les sargantanes. I en base els hi deien els llatissons. I bueno, i es començaven. Que vosaltres sou sargantanes, sí, vosaltres què, llatissons? Bueno, hi havia això, aquesta debilitat. Els veïns de Puigperdin és de companys, són els companys i això, ens anàvem a acompanyar tirant tants rocs, pedres, perquè uns eren d'allà i nosaltres érem d'aquí. Hi havia nuclis, com els hostalets, i en basc, era el mateix gent també. la gent en va sempre, en, en una mica així, en plan de conya, a la colònia, a la colònia dels hostalets. Encara ara, els d'en basc, a la colònia els hostalets, els hostalets, això, no els hi es plasmava molt amb el món del futbol, allà, per què no. Hi havia partits de futbol, que un on una, un partit de futbol semblava una batalla campal. Bueno, eh, que això és penal, que no és penal, com el motor, pum, ja hi érem. Ja començaven dos jugadors i saltava el públic d'un i de l'altre. Era, era el dia que tothom, tothom de alguna forma havia de fer sortir la seva, el seu ego, no? Com un Barça-Madrid a nivell de poble, eh? igual, igual. Hem escoltat en Miquel Àngel Fumanal, que és historiador, amb Bartomeu Plana, que és primer alcalde ...de les eleccions democràtiques del 1979... ...el Vall d'en Bas... ...Rosè Rubió, veïna de Joanetes... ...Pera Mercader, veï del Mallol... ...Gregori López, veï de Sant Privat d'en Bas... ...Jaume Serrat, veï de Joanetes... ...i Maria Teresa Cabanyes, també veïna de ba... Joanetes... ...Benet Riera, pagès i expresident de la cooperativa de la Vall d'en Bas... ...Antoni Prat, regidor de Cultura i Esport... ...del primer ajuntament de la Vall d'en Bas... ...Joan Ayats enginyer tècnic agrícola i Salvador Carrera, pagès i expresident de la cooperativa de la Vall d'Enbàs. Continuem escoltant més talls, més àudios d'aquest documental titulat 50 anys de la Vall d'Enbàs, 1969-2019. Mm -hmm. La vida era una vida purament de treball, que, que pràcticament l'únic esbarjo que hi havia eren els diumenges que anaven a missa. Cada casa tenia el seu, el seu nucli, eh, doncs aquell, aquell, no sé, aquell hectàri de terreny i amb això vivia doncs, en tres o quatre porcs que engreixaven doncs, per poder doncs, matar, un es quedava a la casa pel consum propi, que ens feia la clàssica matança. Les granjes de vaques també no existien. Tothom tenia 5 o 6 vaques, que era el que podia tenir o mantenir de la terra que tenia. I era de maquinària. Tot es havia de fer mà. Es havia de segar es havia de posar a garvejar amb el preu del ous, es batia amb vaques allà a la Iera, molt diferent d'ara i al camp i al Batamor ho havies d'acabar tot com deixades, passava la gatoria bleuga, i com deixada vies d'acabar. I així ho havies de repagar menjar per, per l'hivern totes les vaques. I altres feina anar allà, anar allà en aquelles parades que vi i marges, i feies dos pillers per l'hivern. A la plaça d'en Bas venia la màquina de batre i feien les garberes, o em deien un modeló, les piles de garbes, perquè quan venia la màquina batia el de tota la gent que li portaven allà. Jo, doncs, havia d'anar a amb bous. Què vol dir això? Que em havia a les 3 del matí a donar a menjar els bous, perquè a l'hora d'anar fer la feina, doncs estiguessin en condicions de poder treballar, no? Hi havia, a vegades, encendre foc perquè la llaura era glaçada i l'havíem de deslacar perquè es era trencat. Si vols tu, la gent podria ser més o menys feliç, perquè la gent sempre es conforma o ens conformem amb el que hi ha però que d'alguna forma doncs, feia que molta gent la que, la que hi havia la més mínima oportunitat d'anar a l'indústria deixava les cases de pagès i anava a treballar a la indústria I en aquest cas el tenia un lot tan a la vora doncs, que feia que la que més petita, doncs, el, el que tota la vida havia fet al cap d'aquella casa de pagès, doncs trobava feines i marxava. I aquella cara d'alguna forma ja es tancava. No? Era una vall endarrerida, en eh, respecte a un molt tancada i des del punt de vista agrícola i ramader doncs, era enrederit en respecte doncs, a les altres comarques veïnes. Eh, I varen fer una sèrie de reunions als anys 60, eh, ja, sobretot els secretaris dels diversos ajuntaments, per veure com ho podien fer per solucionar tots aquests problemes, per exemple, d'infraestructures, per exemple, que, que eren uns camins estrets, uns camins en mal estat, Després també hi havia un problema de que eh, la gent tenien un camp aquí, un camp allà. Eh, hi ha unes fotografies aèries dels anys 60 que es veu l'avall, repartida amb tota una sèrie de, de camps que era una cosa eh, impossible de poder competir amb el concepte modern, de, amb el concepte ja dels anys 60 d'agricultura. cap del catastre de rústica de, de Girona eren Ramon Carreres una persona vinculat a la Vall d'Envas que li agradava molt, perquè coneixia els secretaris, amb en Barris, amb la Miri Salavedra, en Joan Gansmitjana i aquest doncs havia estat eh, destinat al servei de concentració parcel·lària a Valladolid i aquest després de Valladolid va tornar a Girona i eh, coneixedor de les avantatges doncs, de la concentració parcel·lària, doncs va proposar doncs amb els secretaris de l'Ajuntament d'aquí, els arcaldes, per tal que això es fes a la vallanvas. La, la paraula ja ho diu concentració, vol dir eh, concentrar parcel·les. O, o sigui que parcel·les que estaven separades eh, d'un mateix propietari, ajuntar-les, perquè el, el, el temps de, de, de, de cultivar-les i tot això doncs, es, es, es guanyava terra, temps i, i, i, i diners. 1965, es fa una enquesta entre els propietaris per saber si estan a favor de la concentració parcel·lària. L'enquesta surt favorable a la concentració, Propietaris a favor, 279. Propietaris en contra, 69. S'inicia l'expedient de sol·licitud per fer la concentració parcel·lària. 1966. El govern aprova la concentració parcel·lària de la Vall d'Enbas i de les preses, la primera de Catalunya. El primer moment, evidentment, quan a tu comuniquen que t'agafen al camp, que tu has, has netejat, has despedregat i, i has treballat tota la teva vida, i em diuen, no, ara te'n posem un acusat de casa, però eh, doncs aquell tio que comportava, portava, doncs, escolta, era un desmanegat terrible, no? Sí, perquè, esclar, la gent que conyeix això, que ja no s'ha donat volguer que quedasse a la terra, ja es, es... esclar, la gent era una cosa que era de... de, de, de... De síles antigues que que, que, que que cultivaven aquella terra tot això que vivi sent els seus abans passats i tot això, i ara a la concentració ja en, ens hi faran aquí. ja se el duran quedar perquè ja, ja saps que la gent, com pensem, pensem sempre malament. I d'aquí va venir aquesta cosa i no no. I... I t'atacaven la gent, eh? T'atacaven. Bueno, va ser tota una revolució, no? I va haver-hi... Bueno, jo veia sent comentaris de petit, no? Doncs els enginyers que estaven fent la concentració parcel·laria sortint perseguits amb un tio amb una forca al darrere i coses d'aquestes, no? Però que vas ha d'explicar-ho i vas ha de fer veure, doncs, que... Doncs en vez de tenir un camp d'un hectàre, doncs el podia tenir de dos i això li permetria, doncs, tenir més, més rendiment d'aquella explotació, d'aquell camp de mica en mica costant, suposo que el seu, no les persones que en aquells moments van ser els que d'alguna forma van promocionar tot aquest tema, eh, es van anar, va anar aconseguint anar tombant una mica i anar, anar fent veure tothom doncs, que realment era important. No? I el 1966 el govern aprova una llei per afavorir la fusió de municipis petits cal dir que quan es diu govern es refereix al govern franquista i les lleis les aprovava el règim franquista ho dic perquè és curiós perquè el documental no es fa gairebé cap crítica del franquisme tot i que en el següent tall que escoltarem sí que es comenta o sí, va bé la concentració amb una doble vessant primer concentrar les parcel·les, cada cinc una, i l'altra doncs era propals los al màxim doncs, a l'explotació agrícola, a la casa de pagès. S'obren les vies de comunicació al formar finques noves i es produeix un canvi registral de que les finques velles desapareixen i hi ha unes noves finques concentrades. Tot i això, pensem que és una època sense ordinadors, és una època sense diguem-ne gis ni mapes geològics, per tant, és una cosa que s'ha de fer a mà, en planos, aixecant planos, es comptava això així amb la fotografia aèrea per, per tenir més informació del territori, però bé, manualment i analògicament, com havien fet sempre fins fa només 30 anys, ho van aconseguir i, i cap problema, i avui doncs és una realitat que es palpa i es viu, no? Aquesta inèrcia de concentrar coses i d'unir esforços també es va veure doncs, que hi havia la possibilitat d'agrupar els petits 4 quatre municipis, els set pobles, eh, amb un de sol. Hem escoltat en Joan Sala, coautor del llibre La vall d'en Bas, amb el xiu Puigdemont, vall de Joanetes, Josep Maria Ginebreda, exgerent de la cooperativa de la Vall d'Envàs, i Emili Salavedra, exsecretari de l'Ajuntament de la Vall d'Envàs. Per entendre el per què de la fusió, segurament eh, hem d'intentar imaginar-nos o posar-nos en la pell d'un ajuntament d'un poble o d'un nucli de 300 habitants. Administrativament eren superreduïts, i per tant, si eren superreduïts administrativament, era molt difícil que poguessin fer front a tota una sèrie de, de serveis que la gent començava a demanar. I són els més elementals i bàsics. És a dir, ep, hem de fer arribar l'electricitat a totes les cases. Als anys 60 no arribaven a totes les cases. Uh, sobretot als masos disseminats. Uh, hem de fer arribar l'aigua corrent a totes les cases. Doncs amb la immensa majoria no hi arribaven. Estem parlant de coses tan bàsiques com aquesta. I per fer això... Moltes vegades no n'hi havia prou en tenir un mini-ajuntament que calia que hi hagués un aparell administratiu burocràtic més eficient i que pogués oferir amb garanties tots aquests serveis bàsics. En el moment en què es produeix la unificació de municipis, en un principi, l'any 1969, les preses també havia de formar part d'aquesta nova entitat que era la Vall d'en Bas, com a municipi unificat. El que passa és que a última hora doncs, els habitants de les preses eh, no ho van voler nosaltres, per exemple, quan, quan hi va haver això de la, de la revolució de municipis, eh, nosaltres eh, ho vàrem fer per votació, però només a nivell d'Ajuntament. Jo recordo aquell dia que va venir el governador de Girona, i es va firmar això, i, i a partir d'aquell dia doncs, la, la cosa ja, ja va ser una. Ja que si s'hagués de fer ara segur que es consultaria el poble. Perquè jo recordo que em van dir, escolta, Tonet, que us heu al poble, que us hauria de margonya. En aquell moment es va veure com una cosa planejada des dels interessos d'uns quants. Des dels interessos, tots, tots ells vinculats a la, a, a la dictadura. Lògicament eren uns anys que la gent no en tenia massa idea de què podria passar, què podria ser... Cada poble era molt independent de l'altre, o sigui que tothom s'estimava molt el seu poble. Va ser molt difícil al principi. Va costar molt que la gent, de mica a mica, doncs, anés agafant aquesta, aquesta visió general de d'avall. I encara actualment s'ha millorat molt, però encara actualment no deixa de encara hi ha algunes rivalitats entre els pobles que no encara no han desaparegut. Fins i tot sobre el paper, tu podries dir que ajuntar... Eh dos ajuntaments, per crear-ne un podria ser beneficiós perquè tens un estalvi en els serveis, etc etc etcètera. etcètera, etcètera. Això sembla de sentit comú. Però clar, el municipi de Santa Esteve per exemple tenia, en aquells moments tenia dos mil d'habitants. Per tant, sí que era viable. I per això eh, aquest fet, eh, el fet de la fusió, va ser vist com una agressió cap al poble d'en Bas, cap al poble de Santa Silva d'en Bas. La sensació, la voluntat de pertany en el poble és una cosa encara ara molt manifesta. És dir, tu preguntes ara, en aquests moments, no anys enrere, ara, amb, amb la gent jove, li preguntes tu d'on ets, et diuen, no, soc de Jonetes, o soc de La Pinya, o soc de... Eh, o fins som dels hostalets que els hostalets mai no ha sigut un municipi sempre ha sigut eh, a formar part de Sant Esteve d'en Bars eh, és una cosa encara molt i molt arrelada entre la gent del vall jo sempre dic que soc de jornades però ja, soc de jornades i soc de la vall de Sant Bars la vall molt gran en que és d'un poble, d'un poble de Jonetes, és d'aquí. Cada poble li agrada tenir el seu local social, cada poble fa la seva festa, la seva festa major. Qui és de Jonetes, que ha d'anar a la festa de Jonetes, en vas, no era per ningú. O de la Pinya que ha a fer la festa, en vas o no. I en vas, en Jonetes, tampoc. Bé, bueno, és aquesta dintre de cada poble que agrada mantenir. I pot ser, bé, bueno, potser té alguna raó de jo. jo. sóc de Mallor, mm, el digui. M'agrada Ara som de la vall, però és el Va quedar com a capital de la vall a Sant Privat i a Quimbas això no agradava gens ni mica. I sí que va haver uns anys que que si és a Sant Privat, que si l'Ajuntament és a Sant Privat, que els de quin bas no irem. Llavors va de fer de repartir una mica les oficines, hi havia oficines aquí en bas, oficines a Sant Privat, que encara continuïn siguient. L'Ajuntament Bassa, per dir alguna cosa, era Sant Privat. I llavors a Sant Esteve hi havia un altre ajuntament que fèiem funcionar els dos, el mantenint les dues oficines va evitar doncs que la gent del sector, de per exemple, de Sant Privat, del Mallor de la Pinya, es pogués quedar amb fer les gestions administratives a Sant Privat, i que la gent dels hostalets, en bas, del sector d'allà, es puguin anar a Sant Esteve d'en bas. Ara continuen funcionant les dues oficines durant molt de temps, fins ara que tots els serveis municipals s'han consultat a Sant Esteve d'en bas, en bas, que diguem aquí, i els serveis de... del jutjat, eh, doncs, s'han privat. Ah, us recordo que la fusió d'aquests municipis són el Sant Privat d'Enbàs, la Pinya, Joanetes i Sant Esteve d'Enbàs. Va quedar un municipi, que era la Vall d'Enbàs, i després a banda les preses, que es manté com a municipi independent, que no s'arriba no a fuzionar. Després hi ha altres veïnats que es mantenen com a poble dins de la Vall d'Enbàs, com per exemple el Maiol o Hostalets d'Enbàs. Aquesta qüestió de les agrupacions municipals, de les fusions municipals i el model de territori és una mica polèmic i ho podem comentar un altre dia comparant, per exemple, aquesta agrupació de municipis amb altres projectes o experiències que han seguit la direcció contrària, la descentralització i autonomia envers l'Estat. Estic pensant en les comunitats zapatistes o, si voleu, i ara ajuntaré peres i pomes, als Consells Locals per la República. Aquest és un, un tema interessant que ens permetrà reflexionar en els propers programes i seguim escoltant més, més talls d'aquest documental 50 anys de la Vall d'Enbàs, 1969-2019. Seguim a l'eco de la Vall, en aquest cas a la Vall d'Ostoles, la Vall veïna de la Vall d'Enbàs, Aquí, a Ràdio Les Planes. El procés va ser de que estrevien les collites que la gent tenia fetes a finals d'any o així, i després ja es passaven les noves parcel·les. Llavors va venir el, el moment de demarcar i hi havia dos o tres operaris, que eren els que anaven, senyalitzaven els camps. I llavors ells el que posaven eren unes termes, que dèiem, que eren les fites, en forma cadascú, el seu camp, allà, allà on seria. I a partir que ells anaven posant les fites, que van anar posant, això, aquest procés no recordo exactament, però devia durar un any i pico, un poder-dos, doncs la gent, mira que ja tenien la parcel·la marcada, anaven començant a treballar la seva parcel·la. Hi havia noms que portaven ja els seus pas per, llegir, vaya, per escriure, ja ho escrivien, nosaltres tenim el número 91 i abans no en teníem cap, abans de la personalitat. Això a més va ser molt important perquè aquí, en aquesta comarca, no tant, però en llocs en què no havia ni un 50% de la propietat registrada, la concentració feia que totes les finques tenien escritura. Gratuïtament. Clar, això va ser un gran benefici per al PGS. El 1971 es presenta el projecte de concentració parcelària i sobre el període d'al·legacions es comencen a lliurar les noves terres. De 4.738 parcel·les es va passar a 897 parcel·les. Els terrenos no tenen el mateix valor, la mateixa categoria. ni havia de primera, segona i tercera. En el cas de la dou concretament, doncs allà la carrera és molt terra fort i sembla que estava classificat de, de tercera. I es vol dir que els terrenos que li van donar aquí no tenien la mateixa, la mateixa superfície, les més petites. Es va compensar que li va tocar terra de, de pitjor qualitat i va tocar una mica més. És a dir, que d'alguna manera també es compensava les persones que li tocaven una terra un considerada d'inferior qualitat, doncs n'hi donaven una mica més. I eh, tenim una cortera de terra eh, aquí en un punt que era boníssima. Com, el, per exemple, doncs el plat de moro dels, dels altres camps que ja es començava a secar, aquell, aquell, escolta, mira, era, era, pujava, semblava com que el reguessis. Llavors, nosaltres ens en van donar en una, que era un piló de rocs. Bueno, però escolta, t'en favorit la teva, per exemple, o si sigui, tens quants, quants metres més, de què em d'aquests quatre metres més més? Dic, el meu pare estava, dic, no els digui, gusteu. Dic, de seguida que puguem, dic, dic, dic, dic, dic no, ens la vendrem. Teníem cinc parcel·les diferents i cap junta. Una tenia dues corteres, l'altra tenia tres, i bé, bueno, fins, fins a les tres hectàrees. Però ara estem tot una parcel·la sola. Nosaltres teníem un terreny cap a, més abans cap als hostalets i un altre per aquí, a prop d'aquí, i llavors ens van ajuntar aquell amb el d'aquí. Vam tenir els a prop. Va anar molt bé per el propietari, això. que no, no va anar tan bé per alguns mesobers. Perquè, per, per posar un exemple, imaginem-nos un propietari de Sant Privat que té una parcel·la als hostalets. I on són els hostalets ja li lloguen aquella parcel·la i li té arrendada, no? Llavors el pressai va aquesta pressió de l'hostalets i li posa a Sant Ribat. Aquest, aquest posover dels hostalets, si vol, ha d'anar a, a controlar aquell pressai que tenia posat a casa seva, l'ha d'anar a controlar a Sant Ribat. Però el que és indiscutible també és que en el moment en què es produeix, la Vall d'en Bas passa a ser el municipi número 1 en producció agrícola de Catalunya i segurament moltíssims, moltíssims propietaris i pagesos, els que no s'hi van oposar, agraeixen el que es va fer i alguns dels que es van oposar en aquell moment també eh, han vist que els resultats han sigut positius. Vostè ja veurà que un pagès diu clar, jo amb un tractor, amb una maquinària, amb una cosetxadora gran, si he per una parcel·leta és que no m'és rentable, no, és que no pots, perds el temps només girant amb el tractor. No? Clar, fer la concentració i, i unificar realment és molt positiu. Ha fet que molts jovents d'aquí a la Vall d'en Bas continuar a les explotacions, que no hagués hagut de marxar a treballar a la indústria. Ha fet un al·leixient pels jovents de poder tenir doncs, màquines més modernes, més grans. En el moment en què es fa una reparcel·lació hi ha tota la qüestió de la comunicació entre tots aquests camps, entre totes aquestes zones agrícoles, també calia millorar-la, posar al dia l'amplada de camins, el ferm, eh, la manera doncs, de travessar els nombrosos recs torrents i la unificació va ser una oportunitat per aconseguir doncs, molts més diners, fons, etc per fer aquesta, aquesta posada al dia de, de, de les petites comunicacions. Mm. La concentració es fa amb la concentració de parcel·les, de terres, aquí a la vall d'en Bas, com ha el documental, es fa amb la compra-venda de les propietats, evidentment. Podem dir, doncs, que és un procés en el que guanya la propietat privada i perd la col·lectivització i lo comunal? Deixem la pregunta a l'aire i convidarem el David Algarra Bascón, autor del de, llibre El Comú Català eh, per preguntar-li-ho i si li sembla bé i, i vol doncs farem un programa amb ell per xerrar de, aquesta qüestió dels comuns i, i de, de les terres comunals i de com ha sigut en el passat, no tan llunyà eh, com ara estem veient aquesta distribució de les terres i, i la seva economia associada Continuem amb dos talls per acabar de resumir aquest documental, que pràcticament eh, us l'estic posant tot, i després us direu on el podeu veure, eh, perquè està disponible a internet. Escoltem eh, el proper tall, on s'explica doncs, com és eh, aquesta urbanització d'infraestructures i també es parla de l'educació, com s'abandona les escoles rurals i, i es junta a les criatures amb, amb una escola ben gran i pionera per l'època... Eh, aquí als, als anys 70 com ara ara ens expliquen els testimonis tan interessants d'aquest documental. Aquesta època no es permetia doncs, fer cooperatives perquè té connotacions comunistes. Es va fer un... llavors el que creiem l'alternativa era un grupo sindical de colonització amb la democràcia de l'any 70 es va poder fer, eh, es va passar a Sociedades Agràries de transformació i amb la Generalitat Societat Agrària de Transformació. Diguem-ne que és una cooperativa eh, que, que es podia fer en aquell moment. Vam ser, sembla que en 70-80, començant els fundadors, encara ara el tinc, el número 24, van començar primer allà en un local allà a les preses, a l'estació que havia sent el tren, que llavors quan que el van treure. Fèiem reunions, un recordo que fèiem reunions, que si farem aquests cils de cereals, que no sé què, plegàvem la una i les dues de la nit. I vam dedicar moltes hores, moltes. Es va abandonar aquell terreno que hi ha ara, a la parcel·lària, i allà van començar la treballar de, de franc, saptes i diumenges, i es van anar construint i va anar engrandint, engrandint, engrandint. Aquests són els inicis de, de la cooperativa de la Vall d'Envàs i els seus pioners, els primers socis i, i els creadors, en, en definitiva, d'aquesta cooperativa que continua existint en l'actualitat. Anàvem allà a pastar... Cada setmana ja teníem uns, unes llistes fetes i tota aquesta setmana que ve toca dos dies la tarda doncs anar allà a ajudar el pletes a, a posar blocs, a posar el que convingués, o anar-hi el tractor i la cuba a treure aigua perquè hem de sortir aigua per tot arreu. Van estar voltant per tot el treball, em vas a buscar pedres que allà baix, que allò que hi ha el és un terreny molt moridiu. Llavors es va fer una una base de fonament, una plaça de fonament molt ample, i es va fer en pedres que van anar buscant per tota la vall d'Embàs, per tant, abans ja no hi un camp, que era el camp, a Prat de Can Garantxa, i és el Prat de Can Garantxa. Bé, és curiós perquè després d'aquests de, anys inicials amb tanta empenta, amb tantes il·lusions i, i tant d'esforç, eh, el nombre de socis creix, es mecanitza l'agricultura, és la revolució verda que es produeix als anys 60 a nivell global a tot el món. Aquí doncs també seria a finals dels 60, els 70, arriba una mica més tard. Aquesta anomenada revolució verda, que implica doncs l'ús de tractors, del, del combustible per fer-lo anar, i de tota la maquinària, eh, farà que la producció lògicament augmenti, eh, però que eh, doncs, hi hagin menys parcel·les, com hem dit, perquè hi ha aquesta agrupació parcel·lària i la cooperativa doncs, comença molt molta empenta, però faig el resum ràpid perquè tampoc ens queda temps i, i ho podreu veure al, al final del documental si, si us el mireu. Al final el resultat és que el, el, hi ha molt menys socis a, a, en aquests moments que, que en, aquells, en aquelles primeres dècades dels anys 70 i 80, o sigui menys de la meitat dels socis que hi havia en aquella època són els que hi ha actualment evidentment s'ha concentrat el sector agroalimentari amb una concentració bestial diria, i això també és un tema que tractarem, com us deia en un... En un... bueno, que ja anem tractant, ja hem anat tractant en els programes anteriors i, i ho seguirem fent en els propers, no? Aquest model agroalimentari, aquest model agrícola i ramader, com ha de ser com ha de ser, no? com, com ha de ser i, i com les circumstàncies de la crisi ecològica i energètica obligaran a, a que es transformi i potser, seria una, una paradoxa, però aquesta podria ser una hipòtesi o, o la meva hipòtesi podria ser que ens trobéssim que eh, hem de refer el camí enrere i recuperar eh, algunes formes o models d'economia que llavors s'entenien que eren precaris o primitives i que potser no ho van tant i si hem de doncs, preservar el medi ambient doncs, potser no cal que fem cap rotonda, cap variant. El túnel de Bracons ja està construït, eh, és una cosa que no tracta el programa i el documental, però, però que també s'ha de dir per ajustar la cronologia no? en aquest procés de transformació Eh, impressionant que viu la Vall d'en Bas doncs lògicament una part important és quan el 2009 s'inaugura el túnel que connecta diguéssim la plana de Vic amb, amb la Garrotxa oi? i que facilita molt les comunicacions i, i el comerç lògicament bé doncs potser resumint aquesta teoria que, o aquesta hipòtesi que plantejava potser haurem de tornar enrere i, i recuperar antigues formes d'economia local tot el coneixement que tenim actualment per, per millorar i aprofitar tot allò que, que abans eh, es va desfer i, i es pensarà doncs, que era una cosa, una antiqualla, no? que era una cosa obsoleta. Eh, veurem, veurem que Pons segueix transformant-se eh, transformant la Vall d'Enbàs, la Vall d'Hostoles, la Garrotxa i, i, en general, Catalunya també. Eh, escoltem l'últim tall de... Aquest docu, 50 anys de la vall d'en Bas, 1969-2009. Un tall de 3 minutets i acabarem el programa. Seguim a l'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Jo dic, un 70 o un 80% de la gent que feia de pagès als inicis de la cooperativa no hi són ja. Si han quedat un un 30%, un 20%, i encara ho ser molt generós. No crec que arribem a això, que vivim exclusivament de fer de pagès. Les explotacions van creixent per un costat. Amb, eh, o sigui, necessiten facturar molt més, eh, eh, en remenar molt més, portar molta més terra, eh, tenir molt més bestiar per anar sobrevisquent. I llavors, pel camí, doncs, va quedant tota la gent que no té l'empenta suficient per dir, escolta'm tu, jo eh, més gas i vinga, no? en viu menys gent, però amb més, amb més quantitat de terra. S'ha hagut d'anar ha adaptant als nous temps, que si no són les ja mitjanes o grans, ja no són rentables. No? Però ha creat un equilibri sempre eh, entre el que és l'agricultura la ramaderia, la indústria, i llavors aquest equilibri doncs, ha fet doncs, que la Vall de Bas actualment és el que, que és ara, no? molt més dinàmica, atractiva en tots els aspectes i més rentable. Pensem que estem en un moment de terciarització també del sector agrícola i ramader i per primera vegada en els darrers anys hi ha granges, per exemple, que han fet transformacions absolutes de dalt a baix del seu negoci. També s'han convertit en autèntics atractius turístics que són visitats per gent de tot Catalunya. La industrialització, la terciarització, el turisme... Tots, tots, tots van d'acord en un mateix moment. La qüestió és que es trobi l'equilibri per poder fer que el sector secundari, que el terciari, però sobretot amb el primari, que és el motiu i raó de ser encara de pràcticament tota la vall, puguin conviure amb harmonia i que, diguem-ne, es retroalimentin. Quan entrem o pel túnel de Bracons o quan baixem la solfa des d'Olot, allò que veiem quan entrem a la vall d'en Bas és un paisatge, sobretot, que segueixen agrícola. Camps, molts de camps, tant des de l'administració com des dels propis habitants, es preserva i doncs que, que aquest patrimoni segueixi ben viu, que sigui útil, que sigui habitable i gaudible. Documental dirigit per Tania Ribas amb en entrevistes fetes per la mateixa Tània Ribes i l'Eduard Miguel, que també han editat el docu, una realització de seves produccions audiovisuals i un documental que està produït per l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i per Cantona. Així hem arribat a les 7 de la tarda. Falta un minutet per arribar a les 7 de la tarda. Aquest ha sigut el cinquè programa de l'Eco de la Vall. Avui, 13 d'octubre del 2019, hem tingut una entrevista amb, amb Carolina Domínguez, que és presidenta i sòcia de l'Associació Lera de Manresa, una associació que us recomano molt, com bueno, si heu escoltat l'entrevista ja veureu que fan coses molt interessants i val la pena conèixer-los i fer fer algun curs d'entrada per veure que realment val la pena i si us feu soci doncs, millor per col·laborar amb l'associació i, i amb, que aquests recursos agroecològics doncs, siguin cada vegada millors no? I, i els pugui aprofitar cada vegada més gent i després hem escoltat aquests àudios del documental 50 anys de la Vall d'en Bas, 1969-2019. 50 anys ja d'aquesta de fusió dels municipis i aquesta transformació, que en el fons parla de la transformació radical del territori, de les poblacions, els pobles d'aquí de, de la Vall d'en Bas, al costat mateix de la Vall d'Ustoles, aquí a la Garrotxa. M'acomiado fins al proper diumenge, que tornarem en directe a les 5 de la tarda a la sintonia de Ràdio Les Planes. A radiolesplanes.com, per internet, a l'emissió online, i també al 107.7 de la freqüència modulada, si escoltes a la Vall d'Ostoles. molt ràpidament, que amb les presses ara no sé si us ho he dit, però el proper dissabte i diumenge 19 i 20 d'octubre, el proper Finde, teniu a Manresa precisament la fira Ecoviure on podreu conèixer a les companyes i els companys de l'associació Olera i també un munt d'activitats per doncs descobrir l'agroecologia i quantitat de xerrades, de diferents doncs, productors eh, i, i agrupacions a, al voltant de l'agroecologia. L'ecologia també és una qüestió de consciència i d'actitud davant doncs, de, de la vida per doncs, formar-ne part i no anar-hi en contra o destruir-la. I un últim punt: Aquest divendres es va estrenar eh, la pel·lícula O que arde, que això vol dir amb gallec el que es crema, l'O que arde, i la podeu veure al cinema Trofó, que està eh, actualment, temporalment, al cinema Albéniz Plaza de Girona, i la podreu veure de dilluns a dijous en diferents sessions de, de tarda a les 4 i també algun dia a les 8 del vespre. O que arde, l'última pel·lícula d'Oliver Laxe que ens parla del món rural a Galícia. Una pel·lícula premiada al Festival de Cans i que està tenint molt bones crítiques. Jo la vaig veure eh, el divendres, precisament, i us faré la, la meva... Resenya la meva crítica al eh, proper, proper diumenge aquí a l'Eco de la Vall Vinga, ara sí que ens passem 3 minutets de les 7 tornem al proper diumenge, gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos eh, podreu escoltar també el podcast si no heu escoltat el programa sencer a radioalesplanes.com i també a l'ecodelavall.org on edito l'àudio per corregir aquests problemes dels directes que, que no deixo de tenir amb l'ordinador d'aquí de l'estudi, coses del directe. Espero que ens hagueu escoltat bé allà on sigueu i que ens retrobem el proper diumenge. Salutacions i pau a tothom. Fins aviat!